En lep dober večer. Uh, Andrej je rekel, da je to zdaj peta sezona družadnega družboslovja. Ja sem že pozadila, katera je moram odkrati da uh, Skratka, lepo pozdravljeni na našem prvem srečanju v sezone sezono družadnega družboslovja. Uh, čast mi je, da lahko danes gostimo spomenko Pribar. Uh, verjetno gospo, pr prvo gospo ali prvo damo Uh, bi rekla, žensko, ki ima uh, verjetno največjo moralno avtoriteto v Sloveniji. Uh, in uh, ki, kot mi je rekla, ravno kar smo se malo pogovarjali, uh, prenese vse razen uh, tistih, ki so popolnoma neopredeljeni, ki živijo tako, bi rekla, kot megla, so rekli. Uh, z njo se bomo danes pogovarjali in seveda mislim, da bo to odlično vod v naše letošnje druženje. O temi, ki smo si jo z Andrejem zastavili kot temo, ki jo bomo skušali predebatirati za vsemi našimi gosti v tem jesenskem ciklusu, to je kriza v Sloveniji. Spomenka, najlepša, hvala, da ste se odzvali. Torej, kriza v Sloveniji je več vlastna. je politična, je ekonomska, je moralna, je kriza vrednot, Kateri vidik bi vi spostavili kot najbolj? Ta reč oziroma najbolj, bi rekla, tist, ki vas najbolj boli, pa najbolj skrbi, mora. Najprej lep, dober večer. Hvala lepa za vabilo, sem počaščena. Ker bom v družbi ljudi, ki bojo jutri reševali krizo. Kajdi kriza bo počakala. Čaka na vas. To bi rada vam povedala kot kot nek napotek, če dovoljte za to, da bi resno razmišljali lastno pozicijo znotraj sveta in znotraj te naše družbe. Vaše vprašanje je zelo kompleksno in rekla bom tako. Dor, koli bo kdajkoli prihodnosti danes ali jutri je še val krizo, moram najprej vedeti, kaj to je. Kriza danes zajema vse, vsa področja našega življenja, od ekonomije, gospodarstva, družboslovja, znanosti, odnosa našega do, do nas samih, do sveta, do stvari, do profesije, do vsega, kar nam lahko pride na misel. Kriza je tudi moralna, začela se kot finančna nadaljuje se kot gospodarska in zdaj vsi več ali manj godalje, da je kriza najprej moralna. V redu, moralna je. Ja, je moralna, ampak za dožboslovca je ta ugotovitev prekratka. Dožboslovec mora vedeti nekaj več. Človek, ki ni študiral, lahko reče, kriza je moralna, če bi bili vsi bolj pošteni in ne vem kako, Uh, bolje uh, um, opremljeni in znanjem in srčno kultura bi bilo pa drugače. Mhm. Saj bi bilo, samo zakaj to ne gre? Mhm. To je vprašanje. Mogoče bi o tem mhm. nadilo par ja, besed, kar uh, pa začnem uh, razmišljati v tej smeri, pa bi eh, izrazila svojo željo, da bi bil ta večer bolj diskusijski. Uh, mislim, da se boljši obnesem v, v debati, kot pa v V govorjenju iz katedra, in, in boste to oprostili, jaz bom postavila samo neke hipoteze, in potem bi, naj bi bil pogovor, če vam je prav. Torej, Odkud kriza? Od kdaj? Če vzamemo krizo za res in hočemo za o razmišljati, potem moramo iti kar na začetek. Začitek za evropsko civilizacijo je seveda zapisan v Bibliji. To je prvi krak uh, evropske, uh, temelja evropske civilizacije, drugi je pa grška filozofija. In v Bibliji je zapisan, se pravi, v stari zavezi je zapisan obrazec, po katerem se še dan danes uh, obnaša človek v odnosu do Sveta. Pa če dovolj, da bi to preprala. To je iz uh, prve možniceve knjige Genesis. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Gospoduje naj silam, naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji, ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji. In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog jo je blagoslovil in Bog jim je rekel. Bodita rodovitna in nožita se, napolnita zemljo in si jo podbrzita. Gospodujta ribam v in pticam na nebu in vsem živalim, ki se gibljajo po zemlji. Kaj znamo iz tega citata? Najprej moram povedati, da ne bo nesporazuma, nikakor ne krivim uh, niti starozavezne, uh, niti novozavezne vsebine, uh, nobene vere, nobene religije za karkoli. Nasprotno, v tem, kar sem zdaj prebrala, je zapisan obrazec zahodnoevropske evropske civilizacije. Uh, Kot vse eh, religije, tudi srede krščanstvo oziroma, eh, tukaj gre za judovstvo, za si razloži začetek zemlje z legendo, z, z mitom. In to eh, genezis je pač en od mitov, kako si človek razloži, ker sicer ni mogoče razložiti te skrivnosti, kako nastane neka civilizacija in kako se potem v obrazcu, ki je zapisan recimo za našo v tej starej zavezi, za druge religije, pač v njihovih svetih knjigah. No in čem je bistvo tega, tega, tega zapisa? Podvrzita si zemljo, gospodujta vsemu. Seveda, če gospoduješ vsemu, gospoduješ tudi samemu sebi. Se pravi, si samemu sebi gospodar in hlapec. In zdaj imamo tukaj že vso strukturo. Od takrat pa do danes, seveda, se so, so stvari samo potencirale. Človek ni samo uh, bitje med biti, ki varuje naravo v njenih skrivnostnostih, v njenih zakonih, zakonitostih, temveč je tisti, ki jo prisiljuje, ki ruši ravnotežja, ki so jih se ustvarila v milijonih in milijonih letih, je tisti, ki posega v samo bistvo planeta. Ta civilizacija, Zahodna Evropska, je danes planetarna. Tudi druge civilizacije, ki so nastale na drugačni paradigmi, se danes obnašajo po tem istem. Vrhunec tega je pač kapitalizem, boj za, za, za profitom in ta, ta paradigma je, obladuje v svet. Tudi, tudi tam, kjer v kapitalizmu. Prvni česar ne vejo, ampak so samo njegovi predmeti, se pravi, lačne žrte. Druga paradigma, ki tudi usporedno s to uh, opredeljuje, ampak manj vidno, zavodna evropsko civilizacijo pa je Grška. V Grštu je zelo nakratko in zelo površno povedano, Je drugače bom rekla, grška filozofija človeka na drugačen način postavlja v, v celoto bivajočega. Ne kot gospodarja, ne kot izkoriščevalca, ne kot tistega, ki muči, ki dela silo na ampak ki priča njeno skrivnostnost in njeno čudovitost. Recimo znanje Protagorov izrek, človek je mera vseh stvari, ampak ne mera v tem smislu, kako je danes kot človek svojo lastno mir, se pravi, lastno kotenje, vtiskuje v bivajoče, v naravo. Ampak v smislu pričevanja. Če uporabim, če citiram eno Kozljikovo on je zapisal v dnevniku, narava si je izmislila človeka in pesem, da se je uvedla samega sebe. In v tem smislu je bil človek stocioniran sredi bivajočega v v grškem smislu. Bil je priča, bil je varuh bivajočega, bil je negovalec in ta paradigma se vleče kot spomin. Od grštva do danes. Ampak bolj eni manj samo kot spomin. In spomin, ki se vtiskuje predvsem v umetnosti. Umetnost je tista, ki se kar naprej spominja skrivnosti, ki se kar navrej hvaležno obrača do narave, do njene lepote, do sočloveka. Sicer pa vse ostalo nehanje človeka, znanost, gospodarstvo in tako naprej, gre pa po tej prvi paradigmi. Včasih pravijo tudi, da je zahodna evropska civilizacija krščanska civilizacija. To drži samo pogojno kot sem vam prej pokazala paradigma, osnovna paradigma eh, eh, zahodnoevropske civilizacije zapisana v Stari zavezi. Krščanska je evropska civilizacija oziroma zahodnoevropska civilizacija po tem, kako je krščanstvo oziroma crkvo, potem ko se je kot tako obvarovala Evropo recimo pred musimanskom, da je ohranila eno lastno identiteto in potem Se pravi, post pestoma, če sekundarno, pa je evropska, oziroma zahodnoevropska civilizacija, tudi kričanska civilizacija. Kaj zdaj iz tega sledi, kar sem rekla, mogoče se znimalo njim malo obstrahno. Iz tega sledi to, da kriza, ki je zdaj, je po moji presoji še vedno um, dobro rečeno, premejhna, pre, premalo globoka, namreč tako globoka, da bi se človek zamislil nad sabo, kaj dela, samemu sebi, planetu, na katerem živi, so človeku, iz katerem biva. Če se danes ozremo okrog sebe, kako se obnašamo do ljudi, zdaj pa lahko prihajamo že na raven etike, ampak ne morale kot take. Na raven etike, prosim, najprej je treba to razčistiti. Torej, obnašamo se predvsem prakticistično in pragmatično. Celo do, celo do najbližjih, velikokrat, krat. Ampak to torej vem postimo ob strani. Pragmatično, jaz bom rekla, do zlaboga. Nobene presežnosti več ne priznamo. Vse gre za najbolj, na najbolj kratko, špuro, na najkrajši način pride. do uh, največjega užitka, učinka, koristi. V tem smislu mislim, da je najbolj vsodno, uh, uh, lahko rečem, to, kako je padla uh, raven znanja, predvsem pa raven prizadevnosti in profesorjev, in žal meč tudi študentov, uh, da bi dosegli maksimalno. Se pravi, um, paradigma odličnosti pri nas nekako nima več domovinske pravice. Kdo pa sploh ve, kaj je to odličnost. To se mi zdi za, na dolgi rok je katastrofalno in če bo tako naprej, ne bo veselja, ne bo rešitve krize. To velja seveda še posebej tudi za državno politiko, ki bi v najhujši krizi morala dati največ sredstev za izobraževanje in za zdravstvo. Zdrav narod in učeni čen, ljudi to je perspektiva. Še posebej za en tako majhen narod, ki smo, torej relativno majhen narod, kot smo mi, ko bi morali vse svoje sile, kar jih imamo, koristno, da je eno čudno besedo, ki mogoče se vam ne paša, ampak koristno uporabiti v tem smislu, v smislu sinergije. Da bi vsako znanje, vsak, vsako prizadevanje, vsak, celo vsako čustvo, ki ga imamo, nekako, nekako spravili V pogon za to, da bomo jutri lepše živeli in bolje. Bolje in lepše ne v smislu večje blaginje, mm -hmm. ampak v smislu večje poduhovljenosti in večje etičnosti med nami. Mm -hmm. To se mi zdi uh, prvo. Kriza po mojem je, seveda je, ekonomska, gospodarska in tisti, ki občuti presneto dobro ve, kaj gre, ampak kriza je tudi v tem, da smo pravzaprav sami postali nekam žalosti nimamo pravih ciljev, nimamo pravih spodbud, ali ne vem, jih ne znamo najdeti, ali kako. Vsekakor uh, je vprašanje, kako bi vzbudili neko večje veselje do življenja, neko večjo prizadevnost. Kako bi naredili sebe ljudi, ki bi nam bilo namar, drugo človeško bitje, sočlove. Da bi se bolj sočutno, sočutno in sočutenjem uh, obnašali do njega. Te je vedno manj. Uh, Empatija se pravi, prizadevanje za, za to, da bi se oživeli od drugega, kako živi, kako doživlja stvari. To so ti problemi, ki, ki so na kratko rečeno tukaj, o njih je treba razmišljati. Ko sem segla nazaj do, do uh, stare zaveze, uh, seveda nisem želela spregledati to, kaj lahko danes vsak ponadi sebe. Ker morala, etika se začne pri vsakem posebju, sam. Ne boš drugim uh, govoril, kaj imamo za naditi. Ti moraš iz sebe nekaj naditi. Ti moraš iz sebe ven potegliti uh, neko veselje, neko radost. Več, kar ti treba pogledati v nebo da vidiš, kako je lepo in kako ti na sezane, nič, kot ga ne, si živi in zdrav, predvsem. tako zelo preprosto. No, ampak obstaja pa še ena nevarnost, ki jo bom tudi na hitro omenila. Namreč v kriznih časih je pa prav, primirni čas za razno razne autoritarne in totalitarne ideologije in prizadevanja po oblasti, po nadoblasti, pod oblasti, nad vsem in sakomur. mur. Prej sem že na hitro omenila, kako kapitalizem žre našo naravo, kako, kako si podreja zadnjo, zadnji kotiček na zemlji zadnji kotiček na zemlji, za to, da ga bo izkoristil. Kako se nič ne misli na jutri, kako se poživajo gozdovi kako se uničuje jo kulture, mi se sploh ne zavedamo, da vsak dan umre kakšna kultura, se pravi nekaj nezamenljivega. Vsak jezik je, naravni jezik je nezamenljiv. Če uporabim, uh, recimo, eno versko resnico se glasi, v vsakem jeziku se drugače sliši slava Božja. Uh -huh. Lahko rečemo tudi, čudežnost da kakor komu odgovarja. Hočem, s tem hočem samo povedati, kako nezamenljiva je vsaka kultura, vsak jezik in kako je vsak narod za, za svojo kulturo odgovoren No, ampak, omenila sem totalitarizme in avtori, da res ne. Zakaj imajo takrat v takih kriznih časih, ko so res krizni časi, tolikšno priložnost in tolikšno moč? Zato, ker ljudje trpijo. In ker v svojem trplenju so pripravljeni poslušati vsakogar, ki jim bo obljubil mleko vlek, in med. In kot vrema, revolucija gre na ravnost, Če najlepše žito in pojmo se vse pod sabo, tudi tisto, kar je bilo. Ta nevarnost je pri nas toliko večja, ker imamo že skušnje s tem. Skušnje imamo že 120 let intenzivno, od 90-ih let 19. stoletja z nastopom dr. Antona Mahniča, ki je prvi na slovenskem strani crkve. Zasekal znotraj slovenskega občestva, če lahko tako rečem. Zasekal zasek, ki se potem samo širijo. In Če dovolite, bi jaz samo en par stvari prebrala iz njegovega opusa. Uh, mogoče pa niti. Teo ne bo imela časa. Mašte, mašte čase. Ja, ne, spomenka, ja, ja. Nikler, nikler, nikler, ne, bo ne nismo časovno nismo, nismo. No, torej, tako, no, zelo nakratko, um, Mahnič je, si zadal za življenjsko nalogo, ampak ne samo on kot tak, ampak v okviru vatikanske politike se razume, se pravi v okviru vesoljne crkve. Da bo, torej crkv, mestolna crkva, vse je po uh, francoski revoluciji nekako približno sto let kasneje nekako pomogla uh -huh. in je hotela pridobiti nazaj vse izgubljene pozicije. To je zrečno uh -huh. bilo rečeno. Hočemo dobiti vse izgubljene pozicije, zaprave, ekonomske, gospodarske, uh, do, politične, ideološke, kulturne uh -huh. vse. Vendar na to uh, svojo pot Ni šla z idejo, da bo integrirala vernike, da jih bo pripričala, da jih bo privabila k sebi z lepoto in dobroto, navka. ampak je šla po radikalni poti, po vojaški poti. Kdo znami je proti nami. In to je šlo, torej jaz sploh ne bom mogla v tem kratkem času dopovedati, kako je bilo to usodno za Slovence za slo za do današnjega dni. Ker moramo vedeti, da v 19. stoletju sploh ni bilo ateistov. To so bili vsi verni ljudi, vsi so bili katoliki. Vsi so bili udje crkve. In zdaj pride nekdo in začne deliti uh, ljudi, se pravi s tem tudi slovence, ne samo katolike, na prave in neprave. Pravi so tisti, ki vsem ubogajo crko. Vsem ubogajo crko. Nepravi so pa tisti, ki so se zauzemali za ločitev crkve države, za lajčno šolstvo, za svobodo vesti, za narod kot eh, entiteto, ne pa eh, najprej za sovčanstvo, se pravi najprej narod, potem kovčanstvo. Torej, ti so bili pa prekleti in vi ne morate si misliti, kakšne vse. Sočne izraze je mahnič v korabu. Moram reči, da njega je brat eh, Neke, neke vrste užitek, ker je tako precizen, tako hotobno precizen, da, da, da takega nismo več potem imeli. Ne? In, in je tako, da res vidiš, zakaj je šlo. No, recimo, on je naredil cel, cel, ne samo program, ampak tudi pravi napotilo, kako Kako je treba uh, ločevati uh, prave od nepravih vernikov, se pravi prave katolike od liberalnih katolikov ali liberalnih katoličanov. Podarjam katoličanov, vsi so bili verni. No, samo en kratki bom prebrala vam, če dovolj. Ne. Nekaj je citatov, nekaj mes mojih uh, povezovalnih besed. Ja, ja, ja, še. Tako, samo en pa, sem tem, da ne bom prekinjala. Tediram, edino sredstvo, ki človeka more čistega obvarovati liberalske herazije, je, tem ko strčna, rekel bi skrupulozna oprez, opreznost, preden se ga okuži liberalna herazija. Da se torej ne nalezeš liberalne kuge, ravnaj po naslednjih pravilih. Obibaj se občevanju z liberalci kakr kuge. Če pa je že nujno, da imaš kakšen z njim, Občuješ z njim, ako se smem tako izraziti, le oficialno kakor zdravnik z okuženim človekom. V to svrhu ne bodiš z njim zaupen prijatelj, ne občuješ z njim familiarno, ne hodi jih obiskovati iz gole zabave, iz neke simpatije. Tudi na naklonjenosti, ki izvira iz narodnostnega čustva, ne, tudi to, ne. ne hodi v njih hiše, društva, čitalnice, sicer se nalezeš liberalizma, kuge. Tisti, ki je zašel, bo kuženo ozračen. Varuj se občevanja z liberanci, sicer ne bode, sicer ne bode imel tvoj narod, nobene od teme. Ločitveni proces je ločeval, to je moj komentar, vernike, kristjane, katoličane naprave in neprave. Ljudi kot ljudi je ločeval, ne le katoličane. Saj velja načaj, katoličan je človek, oziroma človek je katoličan. Torej, tudi slovenca tukaj ni uhum. Uhum. To je bil proces ločevanja slovenca na desne in leve, na otroke luči in otroke teme. Ta proces je bil nameren in neprezanesljiv. Metodologija tega ločevanja je bila izdelana do potankosti. Citiram. Ne bodi z nobenim liberalcem in timen prijatelj, sicer bo še potrjen v svoji zlobi. Ne hvali liberalnih oseb. Ne veseli se zmag liberalci, sicer bodo tvoje veselje razlagali kot odobraveni svojih brezilskih principov. Ne podpiraj podjetje, katero imajo liberacija v rokah, Ne bodi naročen na liberalne liste. Ne dopisuj liberalne liste, ne voli liberalnega kandidata, ne hvali liberalnih časopisov v knjig, tudi če kakaj droptinica dobrega v njih, kaj ti liberacije obrne tvoje hvalo tudi na vse slabo, ki je v njih. Ne sodeleživati liberalnih slavnosti, banketov, zabav, veselic, predstav. Nikar se ne tako vesti, da bi liberalci vtegnili te smatrati za svojega pristaša ali saj za moža, ki jih ne obsojej. Da pa tole, ne obsojej katoliških bistveno dobrih pisateljev zaradi enega majhnega pogreška. Kako ne hvalim liberalnih bistveno slabih zaradi ene droptinice dobrega. Tako in tako daljeno da ne bom, da ne bom nadaljevala. Skratka, to je bila politika, ki je namerno, namerno ločevala ljudi na leve in desne. In ne, se vredu spomeni. In ne, ja. bi To je Bilo to eno predavnje, pa recimo in vseh tega, ne, tega krasnega pista. Ehm, Tebeno, za kar, bilo, za kar je njemu šlo, je preprečavati kakršnokoli spravo med ljudmi. Kakršnokoli. Torej, on je zasmehoval tiste, ki se hočejo uh, spraviti in ljubiti in ne vem kaj. Vse je, vse, vse je počel, da se ljudi ne bi med sabo kakorkoli spravljali, kakorkoli sodelovali. In izrečno je rekel, da za domovino mi ne moremo skupaj delati z liberacij mi, zato, ker domovina je naša. Če oni biti z nami, naj pa grejo, kamer hočejo. kaj mi, mi smo domovina. No. Ja. no, mogoče bi samo še to povedala, kako daleč je to šlo. Uh, Prvo bom rekla do dna. Glejte. Torej, takrat je imela z vmeslovencije težave seveda z, z, z Nemci, ki so bili v Avstu, in so se prizadevali za vsaj neke vrste narodno rekla, samostojnost oziroma neko, neko svobodico. No in to seveda mora na sezane pristati tudi vmahni, čeprav s to svobodo ni kaj vedel. Ampak iz čisto praktičnih razlogov je takole rekel. Čak, te smo, ne, čak, ne. Ja. In oni kritizirali kri, eh, liberalce, da so jim pač ljubši eh, nemški liberaciji in pravi. Seveda ravno tako ni nas sram so tudi nam sorodniši in ljubši katoliški nemci nego liberalni slovenci. No in potem eh, zaključek, ker bo pač tudi z njim. Torej, kot sem že rekla, je šlo, za neko, za neko priznanje slovenstva in pravi, ako pa se to zgodi, ako se nam v obrambo narodne individualnosti obljubi pomoč, potem, bratje, nemci ali kateri ste, dobite v nas odločne, navdušene zaveznike, ki pojedo z vami v ogen za najsvetejša načela naše svete vere. Potem ste nam bliži, ste nam ljubši nego slovenski liberaciji in z nami nima nič skupnega nego mrtvo govorico, ker z vami nas bo vezalo načelo, z vami edinim Kristusov duh. No, in te besede so me s svojim kripu stavljene Na zazal ne še pre, preživel, mhm. ampak potem je pa prišel bolševizem, z enako logiko, z enako zadrtost, do je proti nam, in na to, kar je, na to strukturo, na to Na to zalitev, ki, ki jo je Mahnič upeljal, se je potem usedla, če tako rečem, tudi ta eh, tako imela razredno delitov, razredno sovraštvo, razredni boj. In vse to je nas potem pripeljalo do ležavljanskega spopada med drugostolno Zakaj zdaj to omenjam? Zato, ker te zadeve pri nas še niso na simbolni način, drugače jih ne moš odpraviti, na simbolni način odpravljamo. In uh, moram priznat, da sem nekako malo bolj, nekaj brzmanjivno pričakvala, da se v demokracije, da bo se ta zadeva v nekako uredila. uredila in da bo v tem smislu spravo kot nekako, kot toleranca, kot prizadevanje za sožitje, za sobivanje, da bo lažje šlo. Vendar je najbolj še bilo malo naivno, če smo sto let se, si prizadevali, da smo se donočevali, da smo se sovražili, da smo se delili, da mi potem v nekaj, nekaj letih ta zadeva poglihala, po, poravnala še posebej, ker je bilo vmes toliko, toliko trplenja, toliko krvi in toliko mrtvih. Zdrav tega pa je to najpomembneje, da si zares prizadevamo, da se ta spor razreši, ki je nam jemne energije. Samo če gledate kdaj, če se vam kdaj ljubi poročila, ali pa recimo celo, uh, debate v parlamentu, parlamentu pa vidite, da je tam več preteklosti, kot sedanjosti in prihodnosti, in da se vse nasprotja protijo današnja, uh, ali opravičuje, ali meče kot očitek, glede na včerišnji dan. Zato je vprašanje sprave še toliko bolj pomembne, pomembno. Uh, sprava na naravni države, kot države, je sprejem neke deklaracije, kjer se zadeve razložijo, kako so potekale in kjer politika, politične stranke se zavežejo, da preteklosti ne bojo več manipulirale in upletale v, v današnje spore. Brez tega mislim, da stvari ne bojo šle, saj veste politika, mislim, riba pri glavi smrdi. Na ravni civilne družbe je seveda prizadevanje za toleranco, pričemaj pa moraš, da spet smo že zapadli na vse zadnje v, v čas drugo svetovno vojno, kolikor vem, so zdaj imamo vse podvojene društva in učiteljsko, je katoliško in je lajčno oziroma republika državno in kakvešnokoli, tako približno, kot je bilo predvojno uh, uh, liberaciji in uh, ne mislim, Sokoli pa, pa, pa unita drugi, no? Orli. Orli. Uh, zdaj smo vtej nekako se ta struktura obnavla. Uh, moram reči, da po volitvah to, to, to mislim, da je očitno vsem je tisti, ki, ki zopet še posebej se trudi, bom rekla, celo inducira, novo sovraštvo je desnica. Zato tudi jaz večinoma analiziram desno paradigmo, ki, ki v resnici ravna fundamentalistično začenši z pri za zakonom o ilustraciji, kjer bi komunistom, ne glede na osebno krivdo, do, do neke ravnije, se da do občinski, članov občinskih komitejev z za komunistov, prepovedali, avtomatično načelo zakon, po zakonu prepovedali politično um, destovanje, kar bi bilo, če bi se to realiziralo slabše, kot je bilo žal v socializmu, kjer je bilo se sicer to dogajalo, ampak se ni bilo zakonom pa ni bilo ne, ne, ne, to, tako da. no dobro, to se ni šlo, ampak od, od, od ta naprej so kar naprej ti sunki in ta, tudi ta manipulacija z, z množicami, ne, se pravi, klicanje množic da bo je vstavo spremenila na, na, na ulici, recimo, kaj stvari. Vsake toliko časa pride nek tak val, nek sunek ali neka izjava, ki, ki nas opozori, da pravzaprav uh, fundamentalizem, desni fundamentalizem pri nas še ni, še ni minil. Medtem ko so levi, tudi ga je nekaj, se pa zadržuje, predvsem v, v zelo radikalnih in vseh. Uh, med negaterimi člani zreza borcov, kar jaz na vsezanje to tudi razumem, ni pa, ni pa niti modro, niti, niti moralno, da se ne, ne vzamejo v pretres in v, v oceno pač tega, kar so bile posledice revolucije. Tako. Ja, jaz zaenkrat, koliko se mi zdi, da sem že predolga, jaz sem pripravljal vse vprašanje, če bom znala, bom odgovorila, In se vam za vašo Hvala Ja, ogromno je stočni skladanje, ampak ja. mislim, da glavno je to, da govorite o strukturi zavesti zahodnega človeka, in to ste navezali strukturo zavesti, bi rekli, političnega Slovenca, ali pa Slovenca zadnjih 200 let. Um, in uh, mogoče bi še v, malo, v te, malo šli v tej smeri. Ne, torej, to bez, bez to razume na ta način, da Zahodna civilizacija nekako ni dosegla etičnega koda, novo zaveznega etičnega koda. Torej še vedno ostaja nekje tam v starih zavezi, kjer je, je treba se boriti zob za zob. Ni pa, in je to potem v socialnem življenju logika ali ali. Ni pa sposobna nastavljati drugo lice, kar bi bila novo zavezna morala ali pa novo zavezna etika in bi tudi potem v socialnem življenju to pomenilo živeti in in konec koncu vi govorite o krivdi in grehu ne o krivdi ali grehu bi morda torej, ker krize Slovenija sama ne more premagati torej tudi sami pravite da je problem tem da je ta kriza premajhna, da se premalo dotika vsakega posameznika, ki bi zaradi zakaj zato da bi sprožila apetar za vsakim posamezniku, eh, in da bi nastavno v svoj lastni individualni kozmologiji bil pripravljen za živeti um, drugače. drugače. Torej v rečeno temu Novo zavezni pa, ja, v Novo zavezni črstanski optiki. Ja. Torej v Novi in sem govorila, Uh, lahko pa zdaj povem, v um, nove zavezi imate toliko različnih uh, postavk, da uh, bi zdaj težko povlekla eno linijo. Lahko, če se potrudim, vzamem pač to uh, ljubezen, kot je uh, um, Kristus oziroma Jezus Kristus uh, um, razglašal in tudi živel. Uh, vendar je v novi zavezi kot rečeno vse, imaš to, prišel sem mečem, kdo ni zmečel, bo zmečel, pa bom pokričan te reči, kakor imaš tudi, nisem prišel, da bom, ne vem, karkoli že. Uh, nova zaveza, za moje pojme, je samo v tej varianti, v varianti uh, propagiranja ljubezni do bližnjega. Je tisto, kar recimo uh, je tudi zadeva jutrišnjega dnega. Uh, Druge stvari pa so malo sporne, na no, se zadnje, tudi deset božjih zapovedi. Prva je v enega Boga, se pravi, kdo ni je pregled. Nova zaveza je preveč razporna, da bi lahko jaz rekel, da, bi da bi bila to tista paradigma, v kateri bi te žili. Za mene je bolj tisto, kar se je razprlo v Grčkoj, v Antiki, kot sem omenila. Se pravi, človek sredi bivajočega. Ki je negovalec tega bivajočega, občudovalec tega bivajočega, ne pa gospodar, ne pa priseljevalec. To je, bi rekla, paradigma. Jaz sem šla tako daleč nazaj, ker sem hotla pokazati, da te krize, ki jih imamo in kukor se jih mi lotevamo, in ne samo mi, zelo sve, da na ta način, samo na ta način, z gospodarskimi ukrepi, niso rešljive. Se da rešiti, recimo začasno, na fila što z to zver s finančnimi sredstvi in potem in čas spet deluje. Ampak te krize se bojo ponavljale kar naprej in jaz se bojim, da se bojo ne samo poglabljale, oziroma da se bojo poglabljale na ta način, da enega dnega bo pa prepozno, pa niti vede da bomo, ko bo, ko bo prepozno. Zato, bi bilo, zato je nujno, Da se človek ove, kako se obnaša do sebe, samega sebe, kot gospodarja, in do sveta, in do narave. In moram meč, da v tem pogledu so že neki pokazatelji, da se spreminja naša zavest. Zelo, zelo banalne stvari prihajajo, mislim, v banalnih stvarih, ki če bo se kaže. Odnos ljudi do lastnega zdravja je popolnoma drugače, kot je bil recimo pred 50. leti. Do hrane, do telesa, samo če vzamemo človeka čo, kot osebo. Potem tudi na, na, na, recimo, na družbeni ravni. Prepoved smrtne kazni je neko veliko, neko veliko dejanje. Se pravi, da prihaja na ljudem v zavest dostojanstvo človeka. Vedno bolj se zavedamo nedotakljivosti dotakljivosti človeka, potem tudi pietete do vseh mrtvih. Se pravi, da tiste, tisti štirje pravzaprav zakoni, etični, ki so zapisani, ki jih ima vse, vse, vse religije, jih ima, ima zapisane, vse religije v svojih, v svojih učenjih, to je sveto življenje, posvečenost mrtvih, dostojanstvo človeka in zlato pravilo. Zlato pravino ne drugim drugemu tistega, tistega, kar sam ne želim da bi drugi stvori v tebi. To, ta četverica je, recimo, za mene temeljna, ne pa v tem smislu deset božjih zakonov, ker zaujema pa tudi vsebino tebi. desetih nepovedih. Tako da menim, da se spreminja počasi našo zamest, naš odnos. Do, do sveta. Ampak veliko premalo. Dokler bo milijarda ali koliko ljudi lačnih in otrok mm -hmm. in dokler ne bomo imeli sočutja do tega. Uh, dokler ne bomo imeli občutka, da je to zapravo zadeva, ki zadeva nas. Nas, ja. nas. nas. Ja, ja, ja. Uh, mm -hmm. Nekako ni upanja za ta planet. Mm -hmm. In jaz se bojim, da se bo to vse skupaj uh, skratka, da nam bo zmanjkalo časa. Da se pre, prepočasi eh, zavedamo, za kaj pravzaprav gre? Da gre za nas, za življenje na tem planetu, za ta planet. Bi lahko malo še tematizirali vprašanje univerze. Ha. Ha, ha, ha. <laughs> Zdaj, sami imate, zelo različne eh, izkušnje, 19, vse, mogoče, izkušnje, ja. No, ja. vse mogoče mogoče, ja. Vse mogoče, <laughs> ja. Ja, vse mogoče no, ja. ampak um, konec koncov zauzemate se za eno re, za, refleksiv, za refleksivno družbo, ne? družba, ki vidi sebe v celosti narave in kulture in medsebojni povezanosti in tukaj univerza ne samo ne moramo biti. tako da um, konec koncu tudi dosti kolegov, ki so na poti intelektualnega življenja in intelektualnega videnja sveta in enostavno se je treba oborožiti za boljšo univerzo, pa za odlično univerzo. Če bi mogoče o tem lahko povedali oziroma o krizi sodobne znanosti, ki se je tudi potem na nek način na univerzi mora manifestirati. Je prvo kot prvo moram povedati, da sem srečna, da nisem več na univerziji. verila. To, to je nekaj najbožjo, kar, kar, kar se me je zgodilo. Ja. Torej, kolikor pa vem, kaj se dogaja na univerzi vse zadnji moj moši še do kratkim predavom. pa mislim, da so zdaj, torej, mogoče pa iz stranske me boste popravljali, ampak mislim, da je Na nek način še slabše kot je bilo takrat, ko so v letek uh, od 72 do 76 so mojega moža priblali na, na pagoteti 85 leta pa mene. Uh, preživela so oba, um, ampak takrat, to so se mi dve prej pogovarjali, takrat so bili, torej moji kolegi pa tudi študentje, ampak bom govorila kolegi, to so bili ljudje, ki jim je šlo za nekaj, ki so bili prepričani ker se zmano niso strinjali, ampak jaz sem jih spoštovala, ker tisto, kar so govorili, so verjeli, so, so, so bili to. Zdaj pa je toliko enega, se mi zdi, no, ne bi bila rada ampak tako mi se to vidi in tudi šliši, uh, toliko nekega pehanja z denarjem, da kakšna odličnost sploh ne pride v poštev, da, je, da nekako za tega erosa, za stroko za restico, ki jo vsaka znanost uh, omogoča iskati in tudi pač tematizirati, da tega enostavno zmanjkuje. Uh, to ne gre zdaj iskati krivdo samo pri, pri profesori, tudi študentje niso nič oprostite, da tako rečem, tudi študentje se nekako, pre, to se kaže predvsem te, da so premalo solidarni, drug do drugega vsak neki zase tam uh, piše in riše in, in stiska. Ne? že v srednji šoli. Uh -huh. Ampak je celotna družba tako naravnala, tako uh, pragmatično in, in profitarsko, da pravzaprav za, za kakšne moralne geste, za kakšno sočutje, tudi za solidarnost, uh -huh. s ni več uh, prostora ali pa ni, ni več smisla. In to se mi zdi zelo, zelo zaskrbljujoče, ker ko je kriza, takrat si moji ljudje še posebej pomagati še posebej sočutno biti drug do druzga. Dej, ali kriza premehnala, ali smo pa mi nekako uh, oztopeli? Ne vem, mogoče sem preveč preveč črnogleda, me boste popravili, prosim. No, jaz bi se zahvalila, spomen, ker ravno mi ste rekli, da predolgi, ne, mislim, da niste bili predolgi, obojanje zgodovinskega spomina, ravno glede na, tudi glede na, stanje, ki je na univerzi, kjer pa zgodovinskega spomina skoraj ni več, ne? Je. E, je bilo zelo podučno, ker nam več mislim, da Mahničevi upisi oziroma logika, ne, ki ste jo tukaj predstavili, e, pravzaprav zadevajo srš še današnje politične kulture slovenske, ne? To je zdaj slovenska politična kultura, ne? E, Ta slovenska politična kultura, ki je verjetno pozabila na svoje izvore, kot pa marsika, marsike druge, Uh, je seveda uh, tista rečki, ki, kot ste rekli, ne samo, da nam jemlje energijo, ampak verjetno je resna blokada pri tem, da bi lahko pametno vse reševanja krize. Ne? Očitno tudi, če zdaj pogledamo politične geste leve in desne, oziroma pač kakorkoli jih zdaj pač ne, bi rekla, opišemo, se energija energija zgubla za našost in nenašost. Ne? na mestu, da bi pravzaprav uh, se sprejeli oziroma začeli spremat kakih pametni ukrepi za reševanje krize. Ne? Se pravi, ta, uh, bi rekla, ta mentalni profil, no, oziroma politično, moralno, moralni profil, če lahko rečemo, je zgodovinsko pogojen, je ta, bi rekla, posebna slovenska dimenzija krize, ne. Je seveda za delo še, mislim, jo verjetno otežuje. Uh, bi, še kot katero, bi še katero drugo izpostavili kot tipično slovensko, nekrat zdaj, ta generalno, kako rekla, nezmožnost bivanja v svetu je pravzaprav, da smo zahodni problem, ne? mislim, ta diskontinuiteta, ki jo je človek spostavil, a, a, to je zahodni problem. Ta, ta je mahnjičevska, pravoverno, levo desno, ne? moji, tvoji, ne? naši, vaši, a, ta je pa bi rekla kar slovenska. Ne? Uh, uh, in se pravi, kak bi rekla, zanemariti recimo slovenske interese za našost, ne, pač kakoli že ta našost je, ne, Kaj smo je priče je zgodovini, pa smo jo pričali zdaj, pač kakor se vlade zamenjuje in tako dalje. Uh, ne? Uh, to je seveda ena, tako bi rekla, jaz, precej je značino slovenska dimenzija, zdi če s če recimo z nemci primerjava, ne, bo to težko naše. Je še taka druga, ki se vam zdi, da tako zelo nas išča Pavel oziroma, ki je tako bi rekla, negativna uh, v smislu uh, možnosti, da bi kaj pametnega v tej krizi postavili? Pa, pa, če bi lahko pokomentirali Pahorjeva prizadevanja pa predvorjenjem času, da bi presegel to delito na naše in, vaše minove. No, ja, odgovor na vaše vprašanje je ne sosedu, koja za crkne. Ja, to je to, ja. Ja, ja, to je to. To je to. Ja, ja. Uh, glede ja, na to, kar je pakor, uh, ja, se trudu ja, veste, uh, na levo in desno so razdeljeni, razdeljeni ljudje po vseh državah, to ni problem. Problem je kako globoko in kako ja, intenzivno, ali je to ja, ja. sovražno delito, ali je to pač delito samo glede na načine uh, reševanja ja, istih in ja. istih problemov. tako. tako. Ne, to je zdaj problem. To je točno to. Je. Ja, ampak recimo, ko pa je že to tu, ne, ta delito. je pa neko takšno, neko takšno politika, kot se jo je šel ali se jo gre, oziroma predvsem, ko se je začel povolitva pahor, bor pahor je pa tudi neprimerna. Ne. Se zagovoriti oziroma zakleti, da ne boš nikogar rmenil, potem ti pa spodnašajo vsako tvojo Vsako pri prizadevanja je pa tudi nesmisel. Vsekakor bi moral, torej po mojej presoji, zamenja tiste kadre, ki so prišli kot politični kadri, gor pa nimajo pojmov stvari, zaradi katerega so prišli na neko delovno mesto. Polni analfabeti. In tisti isti še danes sedijo po vseh. Ministersti nimajo nič dela, delajo imajo samo fikus s pomizo in plače vlečejo. In tu pravzaprav so delale tudi druge vlade. Zaradi tega je tak, so te ta ministrstva ko, ko, ko, ko nabrekla, za to, ker so vsi karnot, naprej ja, da druga, druga garnitura, pa spet da svoje na, na, na stoločke vne, pa stran, in to se karno, in daj bojo to je ja. Torej pri za sodelovanje, tudi to, da je ponudil roko recimo Jajezu Jaši, tudi to je v redu. Ampak ne s takšno naivnostjo, ki potem se vidite, da iz tega načni. Ja, ja, ja. uh, je, je, Janša je, prvo, kar je prvi, prvič, ki je lahko naredil moju hrbet ne Najprej z ruplom in potem naprej napred, da ja, bom uh, to spredala, ker to je pač moje mišljenje, lahko tudi ni... ni ni prav, lahko ima do drugače, mislim, jaz pač sebe zastopam vedno. Ja, ja, seveda, ja. normalno, normalno. Zato smo vas povabili, Zlovenka, ne, to je točno to. Ja, torej, ne, naivnost, točno, ne, se pravi, ločevanje pragmatične učinkovitosti vlade od, bi rekla, mogoče navidezno, bi rekla, všečne pozicije, ki vas, veda, omogoča, bloka, mislim, ki povzroča blokiranje, ne, praktično, vidimo, da pač Vlada je operativno nesposobna in en del te nesposobnosti ne je seveda drugih vzrokov, en del prav gotovo seveda povezan s tem, kaj ste rekli, um, Zdaj, um, v Sloveniji bi bila recimo, ne, marsikdo, to sem še pozabila povedat na začetku, bi vas pravzaprav zelo rad videl v vlogi, bi rekla, aktivne političanke, ne. Uh, recimo, ja spoznam kot precej ljudi, ki bi v srcimu radi videli nekakaj taki funkciji, kot predsednica država, pa kaj takega, ne. Uh, zdaj, o tem, zakaj to noče vidim, ampak mislim, da je to tako komentirati, če, če želite, oziroma zakaj se v to ne spuščate, ampak mislim, da se iz tega, kar ste povedali, že da videti, ne, zdaj, zakaj ne. Ampak recimo, da ste na taki poziciji, kaj se nam zdi, kateri bi bili urgentni ukrepi, ki bi jih vi, recimo sami ba, nimate omejitev, ni ne, polja nevidne in vidne politike, nišče vas za nič drži, kar ne veva, kaj kdo koga za kaj drži, uh, ne? Uh, kaj bi vi postorili? Ja, to bi mogla pa malo bolj premisliti. No, to, to je tako, ja, vem, ja, ne, ja. Ne, pa, ne, pač je ena refleksija, ne, se ni zdaj treba receti. Ogromno poslušite, da bi treba ja. spremeniti. Jaz bi se najprej otaknila v šolstvo. Um, Torej, da bi bogato nagradila, če nimam nobenih omejitev. Ja, ja, no, če doznalja, nimate omejitev. Ja, ja, nimate omejitev. No, ja, nimate potem šel s to vsekako, ja, ja. kot sem rekla. Z dobrimi programi. Zdaj vprašanji, kdo bi to odločil, kaj so dobre programe, kaj niso, to je vedno problem. problem. Ja, ja. Vsekako bi pazila na, na na tiste špičke, ki jih imamo. Se pravi, na najbolj talentirane, da bi imeli vse možnosti. Mhm. Pa tudi na srednje, da bi se lahko veljavli in seveda Vkratka na vse, tudi na tiste, ki, ki imajo manj sposobnosti, da bi našli svoje mesto v družbi, svojo izobrazbo. In potem zdravje, zdravje, to sem že prerekla. rekla, uhum. zdravje naroda. Seveda, glede na to, da so pomejitve, kaj bi najprej naredila? Torej, najprej bi poskrbela za tistih 200 tisoč, ki živijo pod, pod pravom. Ne? Ker to je nedostojno, to je, to je, to je ja. n, nimam prav pravi pravih ja, besed. Da smo vendarle mi med srednje razvitimi državami, pa da imamo ljudi, ki so pod pragom revščine, ki to revščino. To za njih bi Po Potem bi razturala naše socialne službe, ki ni nimajo pojma, kaj se dela, kako živijo ljudje. Časopisi morajo odkrivat te iskricev oček pa nekaj kje. Živijo ljudje uh, uh, nedostojno uh, človeško, mislim, Aha. življenje nedostojno človeka. Potem bi pa poskusa, najde, če se da, najdkrišnega gospodarstvenika, ki je da te pametnega povedo ker gospodarstvenih nisem. Poskusila bi tudi najdkrišnega pravnika, ob vsej pravni pa goteti jih, no, no mogoče, enga enega, dva, tri, ki so, ki so sposobni kakšno, kakšno pametno reči omeji, bodi si o čem drugem. Skratka, prevetritev, jaz mislim, da to je to možno. Poslušite, Finska, recimo, mm -hmm. ne, če vzamemo to državo, se je nekaj dne odločila, da bo ozdravila svoje ljudi in je za 30% ali koliko, celo za več, mm -hmm. zmanjšala smrtnost srčnih bolezni in drugih. In tako dalje. Cel, celo šolstvo, recimo, uredila, in je, je dones visoko tehnološko razvita država, pa je tudi meditna država mm. večja od naše, ampak vendar le. To se da, samo to je politika na dolgi rok, to, mm. to je računanje na mm. 20, 30 tako, let. Ja, ja. Pri nas tako pa računamo, čine, tako. Račino, tako čine, tako. n, n, ne takojšnji, ampak saj, takojšnji, ampak za štiri leta, ne? Ja, ja, ja. potem so pa velice, ne? To pa <laughs> ja, ja. nas je to, samo to, te ja, štiri ja, letja veljajo. Ne? Ja, ja. To je problem, noben ja. nima niti uh, smisla, niti um, znanja, da bi delal strategijo nacionalnega razvoja. Tega sploh nimamo. Tega sploh tega nimamo, nimamo. Tega ja, sploh ja, nima, pa bi morali imeti za vsako pa nekako posebej, železnice, ceste, neč, jaz se sedaj zvila z vlakom, Marička, gde nazaj pa ne morel, ne? Kaj nime ne vlaka? Ne vlaka, to bo do nubljane, to ne res, ne? Ja, ja. No, kaj izvolite? a no torej pomanjkanje nacionalne strategije, ampak pomankanje nacionalne strategije je verjetno povezano s tem, kako se prepravi. Ne? Nacionalni interes se ne da postaviti nad mojost ali tvojo starost, ne da? Ja. Ne? A, mislim, zdaj, finci, ne, kar finci so res krasen primer za to, ne? Oni so, so sposobni to narediti, Oni so bili sposobni to narediti. Se pravi, tu smo zdaj, tukaj ste na začetku rekli, da v resnici ta, ta delite oziroma stalno deli, deljenje na, že koga naprave in neprave, ne prave, nas dejansko na, iščrpava in blokira, blokira, kaj bi zdaj bi rekli, ok, tisti dokument spravi, ki ga nikako ne more sprejeti in ga vredno nikoli ne bodo po mojem, zaradi tega, ker tisti, ki ga politično uporabljajo in zelo uporabljajo, seveda potem zgubili nekšno zelo pomembno, bi rekla, točko generiranja lastne moči na trenutke, ne, smo rekli pa množice, pa to pa ono. Uh, zdaj izgodovinsko, recimo ja sem antropolog, ne, uh, spremembe vrednot, to pomeni, ne, ampak spremembe vrednot, kaj, recimo, mislim vse študije, recimo, ki so bile narejene ne na ampak tudi v Evropi, recimo v Britaniji, v Španiji tako, to je 300 let, ne, približno, tako. Spremembe vrednot, tako, 300 let. Zdaj, znotraj teh 300 let, ne, kakšna je lahko strategija? Preživetja, ne? Ja, preživetja, ja, ker to je tisto, ko meni rečem, recimo tudi menedžeri jaz se bodo do vrednote spremenile, jaz rečem, ja se bodo pač naše študije, kaže, tudi v Britaniji, ko so pač industrijsko revolucijo študirali 300 let, ne. Zdaj, 300 let pa ne vem, koliko milijonov mrtvih odlakote, je tisto, kar sva rekla, ne, kar, je, kar se zdaj nekako eh, značenja, mislim, kot problem jasno kazati, ne. Uh, zdaj, mi za pravzaprav tistih, imamo 30 milijonov ljudi, da lahko omrejo odlako, da se bodo tri, čez 300 let vtele, bi rekla, zvrdnote uh, uh, spremenile. To je zdaj ta pragmatičen problem. Uh, a je res totalitarna drža, recimo, ne vem, neka drža, ki preprosto prepreči pre, učinek našosti in ne našosti, pravih in nepravih, edina možnost. za Slovence? Totalitarizm. Ja, ja totalitarizm se, se, se hrani iz tega. Ja, se in pravi, se je da je to res, da gina bolj. Ja, jaz, jaz, jaz, jaz mislim, da ni. 300 let je zame predolga. Jaz ja, tudi jaz tudi pravim. Dozvela, ja, ja, jaz tudi pravim. 300 let je grozno dolga. Poleg tega se mi zdi, da te vrednote so tukaj. Ni treba zdaj, no vem kaj, več drugega, kot da se na nam zadnje počasi in vse se dogaja, premenba da se počasi osvestimo in da je vsak ponotranji te vrednosti. Mm -hmm. Zato gre, zato sem prej rekla, da se začne etika pri samem sebi, ja, to je tako pri da. meni, to je kaj jaz lahko ja, da ti. Ja. No prej ste me sprašali, zakaj nisem predsednica, pa ne vem kaj, ja, ja. Ja ja, ja. povedala, torej to odpada radi. Nisem, po pravici povedala, da nisem, nimam teh sposobnosti, da bi bila in odpade. Ampak zakaj so štaj iz politike ven? Uh, Dva dogodka sta bila, mm -hmm. najmanj dva, recimo dva bomo menila. Eden je bil, ko je prišel um, en moj prijatelj na obisk k meni mm -hmm. pisarno, pred mojo pisarno je bil pisarna tajnice, ja, ja, ja. Torej, takrat, ko sem bila v parlamentu. Tako da bom, ja. No in tajnica potrka in pravi, eh, gospod taj in taj je prišel. Se ga kar notr ne stopi. Ne je da bi ustala, kot se spodobi, šla v sobo, mu dala roko in rekla, izvori prid k meni. Uh -huh. In to sem se potem šele na tri s tem zrajtala, kaj je prav zapravo se z mano dogaja, pa sem res postala tak šus, da enostavno se ne znam več obnašen kot, kot, kot se spodobi, ampak sem tam neka, neka funkcionarka, rečem, kar not ne pride. Ne? Uh -huh. No, to je bil prvi dogodek, ki mi je dal misel. Drugi je pa bil ta spis, ki sem ga grozno očitelj še danes In kar na teden dobimo z Marjaško pismo zaradi tega članka vzostaviti desnico. V njem sem med drugim eh, zelo eh, vzela obran in razlagala, zakaj naši trije, eh, ministri, to so bili Bavčer, Kacin pa, pa Rupel, ne izstopijo iz, eh, iz vršnega sveta, ki ga je vodil eh, eh, Peterle, ko bi se spodobilo, da bi, ker se je takrat je že potekalo glasovanje o drugem mhm. o, predsedniku izvršnega sveta, najprej ja. o, o Volčju, potem pa o, o Bavčarju, Bavčar. o sta propadla. No, in v tistem en, enem tednu ne, sem napisala tri pisma v tem tipu, ne. da ne vstopijo, da to se ne spodob, kaj se Veste, V tej vladi pa, pa glasujete zopar predsednika vlade oziroma izvršnega sveta. V članku sem pa branila, to morate, ne vem za koga. In sploh se nisem sem tega, no. ampak ko je bilo to objavljeno, ko sem vlastni članek brala, sem pa to videla, kaj pa je s tabo zdaj, si ti postala nadvojna oseba, pa zdaj, eno si za javnost, drugo si pa privat. Vne tri -tipe mm. sem pa zmerjala še pa še, mhmm. ker tukaj sem jih pa ko, ko si so <grel> ja mlajši. Ja, ja, ja, ja, ja. Na kar sta da se moram pa, ja, pa odločiti, kaj boš ali boš ostala v politiki, pa boš pač eh, Utrepila. strankarsko Utrepila. politiko zašla ja, ja. in za javnost to, za druge to ali pa boš ostala to, kar si in sem se pač odločila, da sem to, kar sem in mi ni žal. Ja. Seveda mislim, da tudi eh, nikomor na Sloveniji ni žal kaj ker kot rečeno... Ta, bi pretok civilne družbe, oziroma ne, tistega, kar je nekoč bila civilna družba v politiko, se je pravzaprav v Sloveniji krepko maščeval. Mislim, da ljudi, ki so se nekako ubralni, ne ki so zbližni te samo ravno kot civilno družbo, gledamo. Ker pač očitno, neko si v politiki, človek doživlja neke spremembe in ne seveda prideš v neka polja interesov ali pa realnosti. Ne, ki jih prej nisi na nek način mogoče niti se zavedal in ta seveda povratno priva na tebe, mislim, da je zelo malo ljudi, oziroma no, mislim, zdaj vi pa ne vem, če je še kdo čisto zares, ne? Uh, uh, ki so se videli, našli, ustavili šli, ne? postavili to ločnico. Mislim, da to verjetno vino tepe, ne? tudi danes je tepe, da v resnici večina tako imenovane kritične inteligence se je pretočila v politiko. Ne? je izgubila točno to, kar ste vi rekli, ne? v resnici distanco, da izguba distance uh, in je seveda zdaj na nek način dosti krat smo že predtem govorili tudi z drugimi gosti, da pravzaprav ne, ta civilno družbena država, kritične inteligence, mislim, Slovenija seveda zelo koristno, če bi jo seveda zdaj e, nekako lahko oživili, ne, so zdaj par ljudi je, ki jo nekako oživljate, ampak e, to je seveda resnici nekako premalo primerjali z problemi, ki jih imamo, ne, na dnevnem redu, e, tako da mislim, da seveda je to v dobro bit vseh nas, ne, da takrat ja. <laughs> ne, no, ja, to ja, bi, ne? Ja, ja, človek se mora ja, ja, Preprosto ja. ja, moraš ja. vedeti, da si uh, samo človek, ja. Da, da, da, da si imaš pač neke omejitve, nekaj ja. znaš, nekaj ne znaš in da preprosto ne smeš vsega, kar bi lahko. Ja, ja, to ja, velja ja. tako na ravni posameznika, kot na ravni človeštva. Ja, ja, ja. Človeštvo danes lahko naredi ogromno stvari, pa jih ne sme. Ja. Ne bi smelo. Ne bi, smelo. Ne ne bi, ne bi smelo. smelo. In če se ne bo znala ustaviti, in to je, to je predmet tako, je, ja. etike na globalni ravni, če se ne bo znala kot človeštvo, kot človeštvo za ustaviti, Potem bo šel to vse v, v, uh -huh. v, v norost. Zprilagam, uh -huh. mm -hmm. da tudi malo da, Vsakem primeru, bodo... publika že, publika že, ja, publika uh, že komentira. Prekukaj ja. da... na, na mikrofon, ja. pride. Da. Aha, Aha, dobro. dobro. Uh, predno pride mikrofon, publiko bi povedal, da informacije o ledošnjem ciklu sodržavnega držboslavlja lahko najdete na spletu in sicer ena je spletna strana Dneska centra, ki je organizator teh srečen. potem so pa študenti sociologije na Filozofski fakulteti naredili blog, ki je tudi možno komentirati, vse povedano in sicer druzabno druzbosloje.wordpress.com. Tam bo tudi objavljen tonski zapis, kot vidite, pa tudi televizija, RTS snema to srečanje in v posebni verjetnosti na teh spletnih tudi kakšen link do, do pač današnjega posnetka, pa še kakšnega, ki bo s tem nastal. Sedaj pa mislim, da je mikrofon že tudi tu, nekaj v publiki. Publiki in kar prosim, spomni, kaj si želi vprašanje. Ja, mm, komentarje, komentarje. vprašanja so pa že bili tudi dnes, ko smo bi govorili, tako da samo naj se prvi okorajži, potem bo šlo pa naprej, kot običajno. Bongo, ok, mikrofon? Je že gospodaj. Aha, je že uh, Jaz bi sam njegov vprašal. Ja, se lahko predstavite. Kleme. Ja, kleme. Ja, klemel, no. uh, In sicer me zanima, vprej ste rekli, ko ste komentirali dejanje zdajšnjega premijeja. Me sem Razmišljal sem nakrat, ko ste govorili, ne, da ne odobravati te, recimo tega, da ni vzel iz um, strokovnih področij tistih kadrov, ki so mu nekako pol skočili. Um, zanima to, um, mogoče sem jaz v tistom momentu dojel kot, to, to kot prvi korak k temu, da začnejo ljudje malo drugače razmišljati. Da mogoče zdaj zaradi tega bo parla naslava ruč na zdajšnjo vlado, ne, za, ker ni bila učinkovita ampak se bo zdaj se začeli zavedati, da, um, kako se je dozgredila, da vsaka garnitura zamenjala tiste dele, ki niso bili po volji, samo zato, ker niso bili po volji, ne zato, ker niso bili strokovni. Pa še eno vprašanje imam potem, um, recimo prej ste tudi govorili o tem, uh, da je koliko časa potrebno, da se spremenijo vrednote, pa me zanima, a vidite, tf, um, način, ne, ki nam to, da smo um, postavili te delitve levi, desni, ali še kaj drug način? Če sem prav razumela, torej, na prvo vprašanje, tako bom tako red govorila, jaz menim, da mora vsak, uh, vsaka garnitura, nova vladna garnitura zamenjati nestokovne kadar, ki so se v štirih letih, izkazali kot nestrokovni ali kot so, ki so bili postavljeni kot politični kadri, pa so bili slabi kot po strkovni strani. To zamerim, boru po tega ni na To je prvo. Glede drugega vprašanja, kako preseč delitev levo desno, če sem prav razumela, vprašanje je, moj odgovor je to je vprašanje sprave vprašanje sprave to pomeni da vsakdo pristane na soč človeka takšnega kot je mu, do, mu pusti njegovo dostojanstvo in pravico do lastnega mišljenja, do lastnega izjavanje javnega javnega mišljenja, hkrati pohrani seveda tudi svoje lastno dostojanstvo in svoje mišljenje. Skušaj živeti strpno z drugim. Drugačnimi Zdaj gledi uh, Naše razdelitve, ki je res ta, ta, tako globoka, Mi pa vendarle rekla, da imamo eno skušnjo, ko pa smo vstopili skupaj in da je takrat vprašanje sprave in sprava imela zelo veliko vlogo. Če dovolite, bom to malo bolj natančno poesmila. Torej, ideja sprave je prišla na slovensko kot Problem, oziroma kot ideja, da naj jo leta 1984 z mojim spisom Krivna in greh. Sedem let so bile diskusije, ki so jo zavračale. Ampak v tem času je sprava vendar ne dobila domovinsko pravico. Verjeli ali ne, zaradi sprave in predvsem pa zaradi spravnega dneva v grogu, kjer se je po televiziji videla ena polovica slovencev je videla kako je druga polovica prizadeta in njeno trpljenje in prva polovica je imela, torej govorim metaforično, možnost prvič, da je javno izrazila svoje čustva in ni bilo treba več uh, požirati so znotraj. Da je imela ideja sprave veliko vlogo pri, pri uh, naši uh, osamosveti lahko povem tudi čisto praktično, je to bilo tudi po televiziji že večkrat je bilo uh, pokazano, je šlo pri vprašanju uh, zakona o plebiscitu. Uh, torej vse je bilo do že dogovorjeno, uh, trasirano, narejeno, uh, tudi sporazum že prej bi podpisan in je bo v bistvu samo še glasovati za zakon. In smo prišli v skupščino vseh 240. in je bilo treba v bistvu samo še glasovati, na kar se ustanejo trije, štirje iz strani demosa in za začnejo to lajno ja, pa komunisti, pa onarjalno, pa ste to, pa ste uno, zdaj boste pa to in tako naprej. Skratka, bilo je na te, da se skupščina, o, pa vseh tistih debatah, ki smo jih imeli več noči, ko smo sklevali eh, zakon o plebiscitu, da se spet raz, razbije na polovico. No, in zdaj sem šla jaz gor, pač to je mi je bilo nekako in sem rekla, da zdaj imamo edinstveno priložnost, da nekaj naredimo zase. Skupaj lahko, samo skupaj lahko naredimo, da se že deset let prizadevam za spravo in zdaj smo tukaj odgovorni, da trasiramo, da začnemo nov začetek in da tras trasiramo novo življenje in potem je bil zapno sprejeti skoraj Soglasno, 40 so zdržani. Uh, to je en pokazatek. Drugo pa se ozrite od, od uh, sopne na jug. Tamo v spravi niso, ama, ma, na, na, niso jim ni bilo nasprotno. Zelo aktivno se je po celi Jugoslavi uh, polemiziralo z mano z, z idejo sprave in, in zelo grdo mislim, tudi, tudi na način grožen in tako naprej. No in uh, kaj se je zgodilo? Vojna, ki je v bistvu nadaljevala drugo svetovno vojno, ko da ni bilo vmes ni 45 let uh, miru, so se spopadali četniki in ustaši celo mm -hmm. to, ko so se imenovali, kakor da nič ni bilo. To se pravi, vsaka vojna, vsaka drželanska vojna, mora se končati spravo. Uh, pokopati mrtve, Uh, vzeti nas od vsaka strana svoje odgovornost in potem postaviti zavestno je cela nacija kot taka, zavestno hote, nov začetek. Od zdaj naprej pa drugače. No in tako je tudi bilo, pravzaprav, uh, kot uh, v samosvojito kot trčeno spela skupaj, mi, torej viste se takrat rodila kaj ste bili sploh že na svet, ne vem, uh, ampak uh, Ja, mla, ja, da se no, čas pogrej, da hočem reči, da to smo sperali skupaj, ampak takoj, e takoj, takoj, takoj potem, takoj, ne ja, prva runda je bila, pa spet cep na polovicu, ne, in, uh, in sicer smo se, smo se, uh, smo se zakačili pri uh, zakonu o plebiscitu, ne vem pa Se v redu, ni problema, ja. ni problema, vi, uh, pri ne, zakonu so pri zakonu o lastnjenju podjetij. Mhm. Uh, oziroma drug nasavi pa o, o, o, o, o ko ko? Ja, tako. kot eh, ja, ja. ta Dobar, za to isto gre. No in je bil prednarejan en tredok zakona in jaz sem vsa nesrečna hodila okrog mojih kolegov, ker nisem ekonomist in nisem vedela, da je ta zakon dober ni dober. Ja, ja, ja. Jaz sem se samo tega bala, da nas čez 30 let nas bojo pakleli, nas sto, na robe, ne? Ja, ja, ja. kaj se je narobi, kaj smo se zašuštrali to v Slovenijo in bojo oni, naši potomci, morali eh, popravljati naše, naše napake, tako smo mi morali z nacionalizacijo vračati, nacionalizirano premoženje. In sprašujem tako razne um, ekonomiste. ekonomiste, kolege, prijatelje, pravnike, vse mogoče, enkrat pa le na ta pravga in ga vprašam, a je dober ta zakon? Kaj je rekel? Če ti je do tega, da bi demost ustvaril sebi ekonomsko bazo za oblast? na 50 let, je dobro. Ja. Zdaj, ka potem pa ni dobro. Potem pa ni dobro. Ja. Ja. Ker ne bomo, bomo ponavljali uh, eno za drugim, kufre gor, kufre dol, uh -huh. uh, En totalitarizem smo spravili, zdaj bomo pa mi uh -huh. se go uh, obešli na, na, na to nesrečno ljudstvo in bomo 50 let uh, matrali, ne. No, in to je bil potem razlog, uh, en od razlogov, ni časa, da bi dej to razlagala, ampak en od razlogov, da je libertarni del uh, Demosa predvsem uh, demo, uh, iz uh, Slovenske demokratične zveze pač se temu uprl, uh -huh. uh, ta stranka se je uh, razcepila uh -huh. na dve uh, stranke s tem je tudi DEMOS izgubil uh -huh. uh, um, um, večino v parlamentu in smo potem volili, uh, izvolili noška za predsednika izvršnega sveta. Tako se je ta totalitarna zgodba, ki bi se lahko mm -hmm. začela, mm. za enkrat končala. Ampak to je, um, to je bi rekla, ta paradigma, mm. ta, ta nastavek, ta, to neko prekletstvo, mm. ki je tukaj in si kar naprej, mm. uh, bom rekla, uh, je, mala svoje je, zgodbe vemo, in je kar naprej treba biti na to pozorni. Mm. Seveda se, to ni zdaj samo bi rekla ravni politike, ampak bomo tudi rekli ravni univerze, kot vemo tukaj prisotni, naši, vaši. Gre za to, kdo je naši in kdo je glavni, kdo je na pravi strani in kdo ni. In na koncu koncu danes... pa kdo je pa na pravi strani? Ja, tisti, ki je na strani trenutnega šefa. To je tudi Tisti, ki ni na pravi strani, recimo. Ja, ja, no se pravi, katera že? Eh? ampak v vsakem primeru na pravi strani. Ampak yeah. ta logika, ne, to je zdaj vizno ja. bistveno, ker tudi, recimo, če se boste pogovarjali z ljudmi ne vem, bo na vladnih firmah ne, yeah. in mi bodo zdaj rekli, kako so oni z srečni in kako to ni v redu in gore in dol in treti je točno to, ne moraš biti na pravi strani. Ne. In ta, ta dejstvo seveda blokira, recimo strokovnost, ne. to dejstvo blokira strokovne rešitve. To dejstvo, recimo, če se univerzi pogovarjamo, je povezano z dejstvom, da se recimo, na, ne vem, na Ljubljanski univerzi, kot smo se prej pogovarjale, imate doktorske programe, kjer lahko nekdo, ki nima nobene predizobrazbe, z enim izpitom dobi doktorat, no. ker je treba biti na, eni, na pravi strani. Zdaj ni važno ali strokovno to, ni strokovno, ali prave narobe, bistveno je, da si na pravi strani. Ne? In ta, to dejstvo, kot ste rekli, stalno je prisotno, točno. Ne? Stalno je treba biti pozorni na njega, ne samo na ravni politike, ampak čisto na vsaki ravni, recimo na univerzi, eklatantno, da o drugih primerih ne govorimo. Ne? E, to je verjetno res en bistven del politične kulture, ampak sploh, tudi socialne kulture slovencev, ki je res, eh, kot ste rekli, prekletstvo. Ne? Ja. ja, ne, to je to stvar, uh, mislim, odnos države tle, nekaj ne špila. Ja. ja, ja. Uh, mm -hmm. To, da se take stvari dogajajo, kukaj pravda. Jaz sem 20 let pisala dizertacijo, madona, sam. Ja, Siter ja, ja, sem v mestu ja. če drugo novnost na nabila, ne ne. ampak, ampak nekaj je... No, to se je spodoblo sem, za družbo zlovce. Nekaj sem dala od sebe, oziroma takrat ja. sem dala od sebe, se sem je del, da je to ja, ja. Včasih smo v dan nekaj na to, no na, ne. Ne, to je zdaj državna politika. To, je, ne, pa, ja, to, ja, to je pa grozno. Ja. To, veste, če, če neka nacija kulturno šepa v ustvarjalnosti, uh -huh. bodo si na, na, na znanosti, v kulturi, uh -huh. to pomeni, da umira. Ja, to, je to, to je problem. To je, to problem. je umiranje to je no, seveda, na obroti. To, to seveda. Ne. seveda. In, to to a, je očitno se tega ne zavedamo dovolj. No? Ne, Očitno se ne. Ja. No, ampak mi se ne, tako da je zdaj bilo ne, počas. Dobra, okay. <laughs> zdaj, dobro, za vprašanje. Ja, mikrofon. Okaj, da se da, da da, da nekaj da, da se lahko nekaj da, da se lahko Za vedno za vse dobri. So za naše, pa za vaše. Kako se pač umednujemo <supra> na vlastnih, in potem seveda je to problem v tem, ker se resnično stvari ne dajo spremeniti. Postajamo na eksperami. Gospa spomeno, kaj prej je rekla, prvo, kar bi, bi v šolstvu neke stvari spremenila. Stvar je zdaj, prenotno, naši, vaši, v vseh časih isti engeri, Ne velja. Nekam se ne da spremeniti. Ne tem. primer, srednja šola, gimnacija in potobno, ne. Toliko želja je bilo, da se spremenila, pa... In še vedno tam, kjer smo zgodili. Zdaj, oziroma nastavšen. Ja, sprem, eni ljudi, to vse sprednjam, ker je rekla gospa, eni ljudi, veste me, tako, nevrjetna sposobnost, da so vseh kratini. Ja. to se pravi. <laughs> Vsehkrat in, in za vse čase. Ja, ne. Torej, jaz moram reči, da tisti, ki so mene, matral bom rekla, takrat so se te politične diskusije, Eh, dogajali so nekateri od mišli, so on super super pravi, ne? Uh -huh. Samo na drugi strani. Ima, točno, ja. če jih spomniš, kaj so pa rekli takrat. Kaj so takrat, takrat rekli? Da kaj so, uh -huh. To je to, da te jih namakne, ne? Točno tako. Tako pa je, je. je jezano. E, ne nas, ampak name, ne? E, seveda, seveda ker ti ne smeš povedati, seveda, da ja. je. Ja. Če te, na počas. eno vprašanje, ko ste omenili glede zdravja zdravje našega naroda. Zanima me, kaj mislite, kaj bi se dalo narediti, ker jaz sem zadnje čase upazovala malo t, in ne vem, v bolnicah imam občutek, da se zdravniki sploh več ne trudijo, da bi kakorkoli, mislim v vsaj na pravi način pomagali ljudem, ker včasih celo dajo kako kak, kak, kak tako zdravilo, ki povzroča pute stranske učinke ali pa celo ne preverijo, kakšne stranske učinke lahko bile pa kak bi se lahko mili ljudje nekako sami zase, nekako odločili, kaj bi naj naredili za svoje zdravje, da bi, da bi se stanje izboljšalo ker vedno več informacij prihaja da se stvari slabšajo, da farmacija prevzema kontrolo nad našim življenjem. Ja, to je celko problem <kluh> Težko je na to odgovoriti, da je glede zdravnikov bi rekla, Sigurno je nad njimi nekih črnih avc, ki so takšni. Gledajo samo na denar. Tako kot so tudi na drugih področjih in menedžeri. Imamo veliko dobrih direktorjev, ki delajo za podjetja, za korist podjetja in ljudi. In imamo jih veliko žalb, ki delajo samo za svoj žep. In pri zdravnikih je tako in pri odvetnikih je tako. In pri je tako in posol je tako. Uh, mogoče je razlika med tem in prejšnjim sistemom tem, da se zdaj več ve, več se govori, več se piše, zato je od tega videti več, ne no, varjame pa, da je, je dosti več. Čeprav je dejstvo, da je lakomnosti zdaj v tem sistemu mnogo več, kaj je bilo. In sicer je prej je bila na nek način uh, ta um, požrešnost, no? na njih način je bila blokirana s to družbeno lastnino, ki je pravzaprav privatne lastnine, več kot pet delovcev, mm -hmm. ali nisi mogo imeti in, in je bila ta želja po lastnini, po imeti, je bila na nek način preprečevana. Potem je pa prišel kapitalizem, privatna lastnina in je zbruhnil ta, bom nekak, tako rekoč na, na nek način na, ranko, na na način besa, vse, naenkrat. Ne. Značino je, kaj so dela z vrnjenim premoženjem. Ne. Tisti, ki so dobil niso več ime benga občutka do zemlje, niso več ljubezni do zemlje, ampak so prodajali, so ne kaj. Gozdove so do golega izsekali in še danes razvažajo ta mhm. nisem, surov les v, v Avstriju in ja, jes, stavi, avstri, tako. tako naprej. Kaj ne zdravje? Kaj ne nadi pacijent? Jaz nimam to prav nobenega recepta. Razen tega, da bi morala biti ena, ena večja državna, en večji državni nadzor na tem, kaj se počne, tudi nad, nad farmaceutsko industrijo, smo pa mi postali del tega, tega globaliziranega sveta, da nimo njegovo vsodo. Mnogo več pozornosti bi morala država dati na, na vse te možne mahinacije, ker zdaj so vse te mahinacije odprte, nobena pot, nobeni makinaciji ni pot zaprta, uh -huh. nobenemu kriminalu ni uh -huh. pot zaprta. Vse je tukaj in bi bo treba uh -huh. uh, mnogo bolj pozorno spremeniti zakonodajo in nadzorne mehanizme. Uh -huh. Druzega odgovor jaz uh njimam. -huh. Zbim je rekel, da je treba brati rekel z občinega katoliškega dohovnika Ivana Iliča, ki je uh, naredil klasično analizo um, delovanja zdravstvenega sistema, pač glavni predmet dela zdravstvenega sistema povzročanje bolezni, ker pač objejo ja, živi. Te ja. Drveč pa recimo šelove študije nemških nad njem 2600, zadnji ciklus, pač pokaže da, vi, da otroci, oziroma mladih, mladi, višjih družbenih slojev, jajo več zelenjave, več aha, sadja, aha. se več kipljajo, a, pa jajo, manj otroci nižjih, to torej ja, je certifikacija na delo. Um, tako da, če vidimo tu intelektualci, ne, mm. uh, lahko študiramo mm -hmm. vire, ki jih na novo odkrivamo, mm -hmm. uh, ogromno virov je, ki so v 20 letih postali pozabljeni, ne, mm -hmm. in za konfliktno razumevanje družbe mm -hmm. jih je treba znova brati. Uh, in že je pravzaprav velik intelektualni pogum, ne, mm -hmm. in sledava potem, ko si priložnost javnega delovanja, ne, pa tudi potem Velik javni, uh -huh. da se tam držim. To je javno opozarjati na to, da ne more biti profitna, zdrav, zdravljeni ljudi profitna dejavnost. Ja, to je tako da govoriš v veteranih, da ne moreš prenoviti no no teh stvari. Pri izobraževanju vse ljudi. obstaja ja. ta zavet, da mora ja. biti vse v, v osnovnošolskem, predšolskem, srednjošolskem v osnovi neprofitna dejavnost. Ne. Torej, osnovne sistemske predpostavke v Sloveniji niso domišljene. Ne. Zdaj bi že bil čas, ne, da torej v negospodarski dejavnosti, da si lahko partner državi ali pa lahko delaš javno uslugo kot zasebnik, če to ne profitno, Ker potem ti je dobrina v usprednju, ne pa profit. To je to, seveda. Je pa nekaj bi še opozorila Ni, ni simpatično govoriti, da imamo malo časa demokracijo, Tu če imamo malo časa, ja, ja. bi morali se zavedati, da mora biti kontinuiteta, tudi ne. če se menja ideološka barva vlade, mislim, pozicije. Ja. Bi morali delati tam, kjer je bilo uh, končano, če je kaj narobe sicer vse popravi, napravi, ampak, napravi. ampak le, pa nas pa ne, pa nas pa tudi recimo, če gledate z politiko, Vsak je nekaj delal, drug prišel je obrnul ja, ja, ja. in skrat, ja. kaj je iz tega? Tega, da še zdaj nima meje skrvaško. Namest, da bi se politika gradila, ne, da bi se trudi za neko kontinuiteto, pa vsak, pride, začne da Ameriko ne. To je problem. In tako je tudi pe zdravstvu. Če bi bilo neka kontinuiteta v 18 ali v 16 letih, Normalno. Bi že prišli Normalno. do tega, da bi uh, tudi, če je kapitalizam ja, ohranilo slova. osnovno zdravstvo, ja, uh, tako kot je bilo, če ne bo še Zdaj smo pa v bistvu razturali vse skupaj. Ne, ja, ja. Ja, ni več, ja, ja. ne privatno, ne, ne, ne, ne, ne družbeno, neko, spodine, neka, uh, ja. neka dvoživka je, ki, uh -huh. ki sama ne ve, recimo... Uh, Klinični center bo zdaj, zdaj brez najboljših zdravnikov, kar prihaja v privatno prakso. To bi se moralo na nek način preprečiti z neko državno intervencijo in s plačami, predvsem pa z neko vezom, da se so in bi morali na nek način tudi v tem smislu delati na etični položaju. Tako, tako. No, To, ko ste rekli, da narašča ta želja po je ta požrečnost, mislite, da je to posledica kapitalizma izbolj tega, da je pač to zgodovinsko naravnano, da smo bili Slovenci nekako podrejen narod, da nismo nikoli imeli nekaj? Veste, rekla, je. je dal uh, sistemsko možnost, uh -huh. uh, temu, uh, To ni samo slovensko, ker nismo imeli možnost, to je v človeku. Ne? Če se ne kontrolira, je jo Treba se znati v to je na potilo etike. Treba je vedeti, da je treba končati. Bilo s čem. Prvo je ki je In da, če bi imeli drugačno ureditev, torej zdaj govoril, da če bi bili v komunizmu, da do tega ne bi prišla. Ni Marks je govoril, da je komunizem, tisto je rešitelj, druga naga. Zdaj se to se pa, da je tako tema odparo, da lahko začnemo z novega. Jaz sam samo to rečem, komunizem je pač, da. njegova podoba je koncentracijsko taborišče. To je treba vzeti čisto besedno. Čisto na kratko, da povem. Marx je zahteval vukenitev države, vukenitev blagovnih odnosov, se pravi vukenitev trga. Posledica je, da bi morala biti neka elita, ki bi razdaljevala dobrine. To je pa čist van navadn totalitarizem. Navadna strahovlada. Delitev. Ne po trgu, ampak vsakemu, kaj po, po njegovih potreba. Kaj pa imaš tisto, da boš toko dal? Torej, Od komunizma pričakovati rešitve, to je, eh, Bog pomaga in hvala Bogu, da je te, upajmo, da je, te, da je te zgodbe konec. Seveda pa je tudi eh, komunizem nekaj dobrega bom nekaj zavest o tem, da je vsak človek eh, ima pravico do, do dobrim, do dela in eh, tako naprej. Na vse je tudi Sovjetska zveza čeprav je šlo 20 milijonov ljudi v uh, pogubo, je naredila pač na naredil komunizem v silo, ampak jaz pravim, to so žrtve, ki, ki ne morajo biti, uh, ne moršeš, dober je, da so bile, pa je to pa to iz tega nastalo. Uh, kapitalizem, ne moglo tako reči, kaj bi bilo boljši, ker nobena stvar v družbi ni, ni naglična, ni, ni slučajna. Do, do, do kapitalizma je prišlo. Jaz sem postavila čisto od začetka, sem povedala v, v Bibliji. Tam je že to napisano. Podredi si vse zemljo, vse, vse rastline, vse, vse živo bitje. Vse si podredi kot človek. In tukaj je tisto. In kot vidimo, kapitalizm si v resnici podreja. Cele narode, vso prirodo, vse, kar je. In smo šli že na luno. Ne? Skratka, ni konca te te ekspanziji in tej volji, volji pomoči. To ni alternativa, dobra alternativa, da bi rekel človek, da bomo pa komunizem, bo pa drugačen. Ja, tukaj, te če teh alternativah, pa to ne, ne? ne? znači, pa to ne znači, pa to ne znači, pa to ne mislim, nismo nekih pozitivnih izvlekli tu, ne, ki se znači, kako treba rešiti, kako treba se so pa to, pač če bi lahko moče, kakaj so rešitve, kaj je dobrega, kaj je peča dobrega, kaj se treba opreti? Torej, ni enega recepta za vse, ampak na vsakem področju je treba, bo treba nekaj narediti, tako na, na ekonomskem, na, na, na, na kulturnem, na gospodarskem. So rešitve, to posamezni strokonjaki jih vejo, menda, kaj je treba v bačištvu narediti, kaj je treba v gospodarstvu narediti so ljudje, ki vejo, kaj je treba v, v, v, v, v visokem štolstvu treba. ampak to bo treba začeti delati, jaz nimam teh receptov. Ne. Žal. Ne. Vem pa, da, da, da se stvari se spremenjajo in se morajo spremenjati, ker če ne, pač nije rešitve. Ne. Kaj je dobrega? Dobro je recimo za nas slovence, če rečem, vendar le smo med razvitimi državami. Imamo svojo državo, Če smo zadovoljni ali mnej, ne z njo, imamo sistemsko v rokah vse možnosti, možnosti ja. da držimo, da se održimo kot narod, kot nacija. Odločamo o sebi. Odvisno je od nas, oziroma od vsakokratne politike, koliko je pogumna, koliko je inovativna, da to tudi res izpolnjuje. Ampak <coughs> sistemsko imamo vse možnost. Medtem, ko je v Jugoslaviji nismo imeli, Če vzamete, recimo, primer, da bi ostali v Jugoslaviji, da ne v tem, da bi bili v tem primeru upeti v, v, v, v, v vojno, recimo, da bi nekak prišli s in bi bila Jugoslavija sprejeta Evropska skupnost, bi Slovenije ne bilo nikjer. To bi bil recimo v, v jezik v Evropski uniji, bi bil vse bo hrvaški. Slovencev kot takih ne bi bilo nikjer, zdaj se pa vendar pojavljamo. In enkrat upam, da bomo prišli do neke garniture, ki bo znala v dah pa, pa bo rekla, da smo pa mi tukaj in hočemo to pa to, ne, ja. ne pa da se takole vvedejo tam, kot lek se mi ja, ja, ja, vlačjo, ne, tako da je to ni več se gleda, ja, to res, No, to je dobro, da imamo svojo državo. Jaz mislim, da je dobro to, da se zavedamo, svojih pravic, da smo vedno bolj zahtevni za varovanje svojega dostojanstva, kamo spada tudi spodobno podobno plačilo in delo. To so stvari, ki so, ki, ki so tukaj in ki so nemenljive. Imamo svojo samozavest, ki smo si jo pridobili z naalno bojem, mi smo se postavili po robu, uh, po, po, po večstoletnim, bom uh -huh. um, um, rekla, uh, defensivnem obnašanju. Uh -huh pasivnem obnašanju smo postali aktivni subjekt svoje usode. To so vse stvari, ki so tukaj in ki lahko daja tudi vsakemu posamezniku občutek ponosa in samozavesti. Iz tega bo nekaj nastalo. Ne vem pa, koliko časa ravno za to. Uh -huh. Prvečer, eh, Jan Krustegari, moj ime. Eh, jaz imam vprašanje, mogoče mora bo splošno, tiče se toliko slovenskega naroda vziroma slovenstva kot za njem nekaj mislite, gledate ekonomistične take profitabilne logike, ki se pač zaela v vse pore družbenega življenja, tudi v šolstvo, pač smo vtubili, tudi v zdravstvo in tako naprej, ki deluje po nekem načelu pragmatičnosti. Se pravi, nekega čim prečnega učinka, ne, pač najenamen enkrat, kot sem se ena profesorica mi je rekla pač, zanima se se, za neki diplomski študij, pa je rekla, v interesu fakultete je, da čiprej doktorirate, da imamo mlade doktorante in da do 30 leta imate doktorat žepo. No, Ja sem rekel, hvala lepa, med drugim svet ni pomembno, pa sem, ne vem, diplomiral, potem še res za 27 leti, samo vem, da sem grejo diplomiral. Hočem reči, kakšna je država posameznika, je to država outsiderja na račun tega globaliziranega sveta, ki te pritiska, s tem in s to logiko, da si pač kontriraš in probaš razsedljavati, da rečem, na tudi ostali. Ja, jaz sem o tem že tudi nekaj rekla, o tej prof, protiv, profitabilnosti. Za, za prvo silo bi morala država sprejetnil zakon, ki bi te stvari urejela, kako in kaj doktorirati, predvsem pa na kakšen način, kako poglobljeno študirati. Torej tole, ta zadeva s izrednim študijem, mislim, da ni bila najbolj posrečena. marsikomu je dala sicer možnost in je tudi kaj doštudiral, se tudi naučil. Ampak to je bilo to, kot so pobojni, so pa nekol si, nekol si, ja. na hitro maturirali, skratka nadelali v osnovno šolo, pa so dobili diplomo tako rekoč in, in so potem vodili in vodili in bo pomagaj v 40-ih letih so se pa, pa tudi nekaj naučili, ampak to je dolgo. To je predolgo. Jaz, mi živimo krajši čas. Ne? Uh, torej, za prvo silo bi morala država nekaj spred, se pravi vlada, podlagati pa za neke zakone, ki bi onemogočili takšen uh, hiter študi, uh, hitro pridobivanje denarja. Krati pa bi morala zelo nagrevati uh, dobro delo, uh, strokovno delo, poglobljeno delo. Ampak zdaj je še ta... Um, Bolonia vmes, ker to je, je pa kolikor jes sem se se znali na tem, je pa to ena ena en tiskaj so mi jedrsko vojno, kaj je, tis, je skupna jedra. Ja, skupna na, jedra, skupna ja. jedra na na, na, na, na, na brzo roko na evropski ravni. To bo hitro konce, če bi bilo pametno Pametna politika univerzitetna bi to čim bolj tako stran vzala, ja, ja, se to, ne recimo v Nemčiji ja. je, ne, to zunaj na pametnih univerzitih točno tako razmajo. Točno tako razmajo. Naja. Naja, to ja, ja, ja, mi smo pa zmeri ja. boli papežki od papeža. Pa bomo, pa bomo ja, ja, ja. razgradili vse univerze, ki jih imamo. Ja, ja. Pa še petnaestih bomo ustanovili, pa ja, ja. bomo še tiste uničili. Ja, ja, ja, ja. Zato, da bomo uh, bolonsko univerzo razničili bolj kot vsi drugi. Vsi drugi. drugi. Ja, ja, ja, ja. Taki smo se ti mašiš, ne. Se to je bila politika Vatikana vsem katoliškem ja, svetu, ampak niker ni ni tako korenine pognala kot, kot pri Slovencih, Mi smo In mislo papežki od papeža, ja, to je ja, učino, no. Ja. Ja, ja. ja. mi lo rečena, še kakšno vprašanje ali komentarje? Če ne? Ne. ne? Potem, če ne, se bomo zahvalni naši današnji gosti. Spomenka najnepša ne, hvala še enkrat. Uh, vem, da je to zdaj, bi rekla, glede na prometne uh, zveze med Ljubljano in Mariborom. Pravzaprav res žrtev, da človek hodi v Maribor. Ne? Ampak uh, res uh, mislim, da je bilo vredno, mislim, da je uh, to pač zelo vaš osebni način, ki je unikaten, mislim, da v Sloveniji, uh, uh, da marsi kateri stvari neko dimenzijo, o bomo potem še razpravljali v celem tem ciklu, pa verjetno marsi, ko ne pravzaprav vsem od nas, marsi kaj za premislit. Uh, Mi bomo zdaj potem v tej ravni oziroma na tej, v tej obliki sedenja za mizo končali. Uh, najlepša hvala publiki, ne, da ste bili tako dolgo z nami. Najlepša hvala za vaše vprašanje, komentarje. Bo pa spomenj, vse še nekaj minut tukaj, tako da če še kdo želi mogoče eh, kakšno čisto osebno reči, povedati ali pa poprašati, eh, ste seveda še vabljeni. Eh, hvala lepa za vaš obisk. Spomenj, še enkrat hvala, da ste bili z nami. Eh, Lepe večer še naprej in vidimo se drugi den, bo med nami Rastko Močnik. Eh, z njim bomo seveda tudi razpravljali o slovenski krizi. On bo seveda, to smo, kako bi rekla, vsem gostom prepustili, da bodo pravzaprav izvlehli tisto dimenzijo problemov, ki se nim osebno zdijo, uh, bi rekla, najbolj pereči. Uh, torej, danes smo govorili o te, bi rekla, etični dimenziji, ne? torej, kje se ostaviti in kaj to pomeni. Drugi teden, kolikor mi je rastko namigno, bomo govorili, uh, seveda o marsičem, ampak predvsem o odsotnosti medgeneracijske solidarnosti, ne? kot neke vrednote, ki je prav družbeno, univerzalno, prisotna. E, torej, lepe ječer še naprej, vabimo vas, da se drugi teden spet vidimo in nasvidenje. Hvala lepa za vabilo in vam za tudi, podine.